Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 13. juli, og i dag skal vi høre om, hvilken aktie en dansk milliardforvalter har købt op i. Vi skal også høre for Elon Musk, der har lanceret et nyt firma, som skal sikre hans indtog på et hastigt voksende marked. Men først starter vi med at høre, om danske pensionskasser er klar til at investere mere i våbenindustrien. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rossov. Store danske pensionskasser kommer ikke umiddelbart til at ændre i deres strategi, når det drejer sig om at investere i våben og forsvarsindustrien. Det fortæller de til efter Admiral Rob Bauer, formand for NATO's Militære komité, i sidste uge meldt ud, at private investorer og pensionskasser bør investere mere i forsvaret, hvis NATO-landene skal kunne forsvare sig selv i fremtiden. Amiralen så gerne, at folk sparede op til sin alderdom via investeringer i eksempelvis luftfartssystemer, kampvogne til artillerigranater og højteknologi højteknologiske jægerfly. Alle ting, der kan være med til at forsvare NATO-alliancen mod angreb fra blandt andet Rusland. Men overordnet for nato udmelding ikke betydning for de danske pensionskassers investeringsstrategi på området. De holder nemlig fast i den nuværende. Rasmus Bessing, der er direktør og ansvarlig for administration hos pensionsgiganten PFA, siger, Helt overordnet set er vores politik den samme, som den hele tiden har været. Med den sondring, at vi gerne investerer i forsvar og ikke i kontroversielle våben. Men det er klart, at den ændrede geopolitiske situation har gjort, at der er flere steder, vi ser, at vi potentielt kan lave investeringer. I Industriens Pension fortæller chef for Real Assets, Jan Østergaard, at vestlige forsvarsvirksomheder altid har været en del af pensionsselskabets investeringsunivers og dermed udgjort en del af porteføljen. Men det er ikke sådan, at fordi vi får den udmelding her, at vi har en forfærdelig krig i Europa, at vi af den grund automatisk skruer op for vores investeringer i forsvarsindustrien, lyder det fra Jan Østergaard. Stort set samme udmelding kommer fra Pension Danmark, Pension og Sampension. Aktien var allerede i porteføljen, men en dansk milliardforvalter har nu købt endnu flere. Og hvorfor? Fordi der er tale om en aktie i et dansk selskab med masser af kvalitet, lyder svar. Det kommer fra Arta Kapitalforvaltning, der har købt op i trykaktion. Det fortæller Lars Hødding, der er chef for aktiehandel hos den danske formueforvalter. Da markedet straffede trykaktion med et fald på 6,6% tirsdag, udnyttede den professionelle investor chancen. Markedet reagerede, og jeg fornemmer, at det var et fint tidspunkt at shoppe ind på. Vi havde tryk i forvejen, men nu har vi endnu flere, og dette er med de langsigtede briller på, forklarer Lars Hyding i en kommentar. Når der er grund til at være langsigtet invest investeret i trykaktien, så skyldes det, at det danske forsikringsselskab har haft et svært andet kvartal påpeger Lars Hyding. Svage nordiske valutager, et skuffende investeringsresultat og en uset tørke, det er nogle af de elementer, der har udfordret tryk de seneste måneder. For investorer, der har købt op i trykaktien gennem den seneste tid, har der heller ikke været meget juble over, og det er der sjældent med en faldende aktiekurs. Trykaktien er faldet 8,1% den seneste uge, næsten 12% den seneste måned, mens aktien i løbet af de seneste 12 måneder er faldet 18,3%. Elon Musk har onsdag aften dansk tid lanceret et nyt selskab ved navn XAI, som skal sikre riemands indså på det voksende marked for kunstig intelligens. Musk, som også ejer det sociale medie Twitter og elbilgiganten Tesla, siger, at lanceringen sker for at forstå universets sande natur. Lanceringen kommer på trods af, at Elon Musk i månedsvis har advaret om kunstig intelligens, potentielt ødelæggende konsekvenser for den menneskelige civilisation. Riemann har også argumenteret for, at der skal sættes bremseklodser på kapløbet mellem tech som Google og Microsoft for at sikre, at der kan indføres passende lovgivning på området i tide. Alligevel har Elon Musk nu hævet software med over for både Twitter, Microsoft og OpenAI. OpenAI, som Musk i øvrigt var med til at starte, lancerede sidste år chat-robotten ChatGPT, som siden er blevet voldsomt populær. Robotten har brugt data, som den har downloadet fra internettet, til at lære at føre dialog ligesom et menneske. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, millionærklubben holder sommerferie, men at du stadig kan følge nyhederne på jordenvestdk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på morgennyheder der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.